פרק י"א: ויבוא רחבעם ירושלים, ויקהל את בית יהודה ובנימין, 180 אלף בחור עושה מלחמה, להילחם עם ישראל, להשיב את הממלכה לרחבעם. ויהי דבר אדוני אל שמעיהו, איש האלוהים לאמור, אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה,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 וישב רחבעם בירושלים, ויבן ערים למצור ביהודה, ויבן את בית לחם, ואת עטם, ואת תקוע, ואת בית צור, ואת סוחו, ואת עדולם, ואת גת, ואת מרשה, ואת זיף, ואת אדוריים, ואת לכיש, ואת עזקה. ואת צורעה ואת איילון ואת חברון אשר ביהודה ובנימין ערי מצורות. ויחזק את המצורות וייתן בהם נגידים ואוצרות מאכל ושמן ויין. ובכל עיר ועיר צינות ורמחים ויחזקם להרבה מאוד ויהי לו יהודה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 לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה, ואחריהם מכל שבטי ישראל הנותנים את לבבם לבקש את אדוני אלוהי ישראל, באו ירושלים לזבוח לאדוני אלוהי אבותיהם. ויחזקו את מלכות יהודה, ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש, כי הלכו בדרך דוד ושלמה לשנים שלוש. וייקח לו רחבעם אישה את מחלת בת ירימות בן דוד, אביחיל בת אליעב בן ישי, ותרד לו בנים את ייעוש ואת שמריה ואת זעם, ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום,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 את אבי יאון מעכה לנגיד באחיו, כי להמליכו. ויאן ויפרוץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין, לכל ערי המצורות, וייתן להם המזון לרוב, וישאל המון נשים.